Acum e încersuit și judecă pământul. Și până nu tăceau la prag, noi nu vorbeam niciunul. Sărag ne-a fost, dar cald și drag, în casă ne necrăciunul. Și când târziu nebiruia pe vatra caldă somnul, Prin vis vedeam tot flori de măr și în fașe mic pe Domnul. Lectura Maia Martin